بسم الله الرحمن الرحيم ده الباس الب الباس دا دا الباس دایو خاصیت تباب تفعیل الباس توی الباس وی اغستول اتا وا واغون ده نه ده الباس اے فاعل رو لگی اوقل مفعول ماخذ واغون دی دیتایل باس فاعل راو لګي او خپل مفعول تسو وا غوندي ماخذ وا غوندي نو دیتایل باس امیر صاحب وای جلل توها ټیکه ک امیر صاحب وای جلل او دل دا جلل تو کې دا تو فاعل ده دیت امراد او دا ها اغا حیوان ترا دیده دا ها چا ترا دیده حیوان ترا دی دا. او ما خص شده جل دی جل, جل جل زل تا وی اصادر تا وی چی سریا پا حیوانتی ایتا جل وی چی اخنیه نکیگی نو دیوی چی جلل تو نو دی رو لگی دی پاعل دی او ماخذ جل دی او دا هغه جل چې دی نو مپول تا واغنستا چیغا حیوان حیمار حس دی حلی که پا دی خو پیش وی کنا الباس ستا وی مپول خپل تا ماخذ واغون دی دیتا الباس ستا او دغه د تخلیق را جزيره ماخذ ان دود کردن تخلیق معنا لغت کې کټ وټ کول او اصطلاحي یوسیز په ماخذ خشت یو سیز په ماخذ, ماخذ باندي خشت یه لکه یه سیج پا ماخت بانی قشتا کول لکه امیر سیبو خریلا واگا جوڑا کنی و ای اخو لکه ولی سوار که ایتا سوی امیر سیب دانا واتا و ای اخو لکه نمانگ واتا امیر سیب داخو دیر چا مکوین دوی زحبتو دیلا ما سرزر ورکیدی هو چیزی را یعنی دغی واگی لرا ماخذ سرزر اندود کردن خستکول یا گڑول تخلیط مانا چیزی را ماخذ اندود کردن یعنی یو شیص لسر ماخذ گٹ که لکه شیز دل تا که دا واقع دا دا او دپا که دا ماخذ گت کتی سدی سرزر دی و تحویل ای گردانی دنی چیزی را ماخذ یا هم چو ماخذ تحویل وی گرزول د شیطا چه فایل رو لگی و مفول اگرده ماخذ اگرده یا د ماخص فشانتې وګردي لکه نصر ته نصرانی م کاغله دا نصر ن نصرانی په باندې باب ختللی دی مصني او خ یم ته هو په خمه بانې باب ختلله دی خیم ته هو ما نه د خمی م کراغه اون اثرته نصرانی میکاغا قصر قصر څه ته وای یعنی اشتقاق انز مرکب بجات اختصار حکایت قصر دې ته وای چې ته اشتقاق یو باب جوړ کې په مرکب باندې دسته د اختصار په نیت باندې لکه ته و د حلل ما نادا چې لا اله الا الله يوه نو ک لا اله الا الله چې دا مرکب دی د دېنا تعبیرو کې فحلل اثر یا سبحان الله يوه د دېنا تعبیرو کې سبح حصا دته به لکیږي اشته دا قصر به لکیږي تعبیر د جملې نه په مفرد سره تعبیر دا مرکب نه په مفرد سره وم فعلا او د موافقت د فعلا راز یعنی موافقت د فعلا راز د مجارده موافق رازی ضد د مجارده معنا به یوه لکا زلتوه او زیلتوه یو معنی رازی یا تمرتوه او تممرتوه تمرتوه ده تا تم مکتا جورا ورکا او تممرتوه او موافقه ده غرازی ده افعال رازی لکا او اتمرتوه تممرتوه اتمرتوه او موافق تتفعول راجي تتفعول راجي لكا ترس زيدون او تترس ترس زيدون او تترس يومانا زيد زان تدالو غاز و ابتدام بلده ده خاصية ابتداره ابتداده مطلب دي شه مجرد کی یو مانش او پمزيدو کی بل مانش لکه با بے فاعل کی د دې اوم ذکر شوی واد تک لکه ګور کلامه بلغت کی چې مجردینو دا وای زخم کی دو تا کلامه یکلم او چې کړه د غطا والے کلم یکلمو تکلیم نو بیا ست اویلې خبروتا به ديصه د تا مجرادو کې یو معنی ده او مسجدو کې چې کوم دین او بلا معنی ده د اقتدار یو معنی ده به معنی ده چې د هغه د دې استعمال کې کوم جرادو کې ني مستعمل لکا لقب لقب زید عمرو عمرو زید عمرو تلقب ورکړه دا لقب لفظ و مجرد و کی دا دی او مجردو کې د دې باب نه د استعمال او ذاته نتا باب جوړ کو ها الکل الباس چاته وایي چې فایل مفعول تصور واغوندی ماخذ تخلیک چاته وای چې فاعل مفعول ته ماخذ ګرځکی فائل د مفعول سره ماخذ تحویل څه ته وای چې فاعل ماخذ کم دے ناغا ا فاعل مفعول لره ماخذو ګرځي فاعل یا پښان د ماقته وګرځي قصر چې سړې د مرکبنا مفرد جوړ کی او او ابتداء اكو پیژنې کنا او موافقت خوسان